Eta zeabentura, eh? Deabruarekin. Deabrua gure gorputzean baita, bai, Entsagirala ere hemen gaindi, baionako aia eta pezpikuak homoseksualak sendatzeko formakuntzak antolatzen ditu eta Donostiakoak akabe feministak deabruak harturik ari direla, erraiten du. Tuit erren bidez, bai, errangabe doa. Twitter erren bidez, Jose Inazio Muniak edatudu bere mesua, modernoak gaur egungo helizak. Modernuak, eh, zentzu batean meintzat. Martxoaren sortziko greba, deabruak bultzatutakoa dela errandu Jose Inazio Muniak. Berriak dion bezala, bi feminismo mota bere izten ditu beraz. Femininoa, bata, legearen eta justiziaren aurrean, gizon eta emakumen arteko berdintasuna bilatzen duena. Eta muturekoa, edo generoari lotua bestea, biseksuen arteko erabateko berdintasuna bultzatzen duena. Hmm. Lehena pozitiboa dela dio, moniak. Bigarren aldiz, deaburuak gol bat sartu dio kausa feministari, bahutik sartu ere. Eh, eh? Feminismoak emazteak arra kirria egitera bultzatzen dituela salatu Eta abortua lesbianismoa eta bisexualitatea defendatzen dituela gaitzetsi du Abortua emazteen aurkako genozidioa bilakatu dela dio Txinan eta beste erialdeetan emazteak sortu ez daitezen erabiltzen dutelako eh, Simpleki Untxada horako esaldiak berotzen dutelako baiki gure barneko deabrutipi hori. Berandu egi aldizkari biziki xeri osan, biziki, biziki xeri osan, argazki polita eman dute. Munia eta eta saindua ondoan, eta esaldi hau handiz idatzia, ez abortatu, umeak maite ditugu. Lertu zuek. Bailiz gizuna, keperotzen ari iberaz, eh, marxoaren sortze horbiltzen delarik. Eh, eta, eh, frarruz, eman gizuna eraipatu nahi nauzien atxalde untan, uh, frantxez telebiztan ikusgai duziena xarri. Eman gizumat gomendatzeko bo. Zailada gomendatzea, gomendatzea ikusi ez duzun zerbait. Baina, sex zankonstantuma edo baimenik gabeko seksua deitzen dena. Gai, abintzat, interesgarria da, abia puntua, interesgarria da, lekukotasunetatik abiatzen baita. Bon, uh, baimenik gabeko seksua, eh, bortxaketa seksuala ere deitzen alzaio, baina ez duain politi egiten j'ai pas compris qui continue à m'embrasser j'ai pas compris qui qui comprennent pas en fait ce que je lui disais qui croit que je plaisante Qui, qui croit que c'était pas vrai ce que j'étais en train de lui dire parce que je lui ai dit deux trois fois gentiment mais je lui ai dit je dis non j'ai envie d'entrer chez moi non j'ai envie d'entrer chez moi pourquoi est-ce que il faisait comme si j'avais rien dit en fait? B, Irualdiz, Zerran eta Ez etxera sartu nahi dut, Ez etxera sartu nahi dut, alta gizonak Segitzen du, uler gaitza, Bon, aldiz badakizuen hola martxan den, Interesgahiak emaiten duten Eman kizuna telebistan Beberant, eh, pasatzen dira, Beraz gaur gauean, ameka kamar Gutitan duzue, itzordua Bigarren katean, Beste naz, makizue, eh? interneten bidez, klik-klik eginez Telebistako putz hutsa utz iratiko hitz apitz Eta putz! Ha, ha, ha, ha. Laster iritzia, Urelia Kotsarekin, Rosean hartzeta zitzegin du bere iritzian, bere berako goan, beraz, entzuten arko zuzioz, zama minuturen buruan, eta notikeneko bidegain Uh, gure kronikan, bihasterokoan eta ipaha ekitaldia Ekitaldea ipatuko dauk, laste egizanen baita seguran. Hau gera altxasu kantua mementuz, uh, kampaina biatu baitute ere, sarean uh, nagusitzen ari dena, uh, eta deneri beraz deialdia luzatzen dute apirilaren amalaueko uh, manifestatzerat duaiteko. Altxasuagen gazten alde. Ezbageno izanen dugun bizigri inan ha arnazik haio ezbagi inan Ezbagen dekalean azaldu ezbalira Ezbalit boro teari Ezgandek ez batera baterakahi Neguk ernaldu du aritzen herria Neloratu da horren oparu urria. gaude manifestazio injustizia salatzeko eta eskatasuna eskubide demokratikoen alde aldarrikatzeko infleksiio Puntua ezagiko duela, hau da, beraz, altxasuko gurasuak eta altxasukoak taldeek, taldeko kideek adirazi dutena prentsa horrekoan eta deialdia egine zapilaren amalauko manifestaziorat hori irunian iraganen dena. Ala, zara ipatzen algin uen mementuz sarean geldituz, orain entzulearen iritziaren. ordua zuri Aurelia Arkocha. Usurbilen, mila bederatzideon oita emeritziko apirilaren seian sortu zen. Urtehunen jastapenean zaoku joan, josean hartze. Maa inguruan, gurekin zagon adiskidearen kadera, hutsa da orai. Pena dut, haren irria eta begi bluien argia barnean ditut. Bizia miresten zuen bere argi ilunekin. Bere misterioarekin, ispiritu delikatua, sakona. Gauen muinetarano zoan haren hitza, munduko gauza xumehenen aitzinean mirantzagon. mendia maite zuen, eta huura, eta zerua, eta jendea aridinik ez duen, poesia. Poeta zen, bai eta soinularia ikus entzunezko ekitaldi aipagarriak sortu zituen. Ez doka mairu taldean, Euskal kantagintza berria deitu mugimenduaren partaide izana zen Xavier Lete, Lourdes Iriondo, Mikel Laboa, Benito Lertsundi eta Berzeekin. Euskal gazteriaren abots berri eta indatsua lau haizetara zabalduz frankismoaren garaian zoriaren egoak, ebakiak zirelarik. Segur, gaur, larderiatuko gintuela, oartaraziz mamuilunak ilunak daudela beti atarian erranez. Txalaparta bera, Josianek eta Jesus Mari jaren anaiak ezbalute zuten bezala sustatu oroitza ahantziaren pean eorzia zirrudian soinu hori ez jendeen aitzinean mintzarasi, berriz gure ganajelarazi egin zuten bezala, gure artean sartuko ote zen sartu den bezala tsalala aparta. Zion Ez niri eguzkirikial. Ez eta ere a apala ezin badute ere jura ene begi ahulok jasan ez du eguzkiak errurik ene begi gaizook ezin badiote hari begis begi begira Aurelia Arkocha, uh, menxe joxean hartzez iritzian, mile esker zuri, itz taput zemankizunen ziztentzuleak. Eta, txalde, untan zazpiak batala zazpi, beti galderazko ikurra eta golekin ediko bidegain, atxalde hon. Atxalde hon. Galderazko ikuga eta hemen e, ba, zaatiketaren bateratze bat, izenarekin bakarrik ipaga egoa deitzen den ekitaldia aipatuko baitugu, urtero egiten dena, eta horren ba, helburua justuki bateratzea baita, ipagata egoaren bateratzea, e, importantea iduritzen zaizu, gara hau or, urte guzi zantoratzen den ipora, ipaga egoa hori, ekitaldi hori. No, ipaja ekoa ekikaldia askizumeki hasi zen, duela goita, kasiko goita bortzukte, uste, doita bi edo ita irukte badirela, eta, bueno, ipajaldeko uhuna inguruko jende batzuk eta segurako jende batzuk lagun bihurtu ziren, besta batzutan edo, eta hasi ziren mintzatzen, elkarrekin gugoetatzen, eta antolatu zuten ipaja ekoa astea, lemizikoa, eta, bueno, oztik ipajaldeko zenbait lagunekin bat, oktegusiz eh antolatu zen geroztik eta segitzen du antolatzen eta gainera bildu du errekesta. Horodan importantea bai berexumean eh, balio du elkar ezagutza elikatzeko, honditzeko. Alde batetik ba, izaiten da beti eh hiru egun hiru egunez izaiten dira mintsaldiak, mainguruak, eh euskal joko eh, realitate bati buruz mintzatzeko. Ez baita ipar aldea, aipatzeko egoaldean edo seguran, behinan bon, biskate zabalago. Eta geru izaten da bestarako denbora, eh, bertsoa fari horitz oh, egunean, Gero kontzehtuak eta homeria, bazkariak eta animazioan itzaste buruan. Eta baita ere, beti, urte guziz, ipajaldeko ikastola bat, joa da, segurako eskolakoekin e, e, egun bat, edo bi egun pasatzera. Mm. Eta, beraz, e, bueno, ahemantzeko e, kitaldi bat da. Mhm, aur auch den aurrak dira aski sigurako aurrekin uh, biltzekoak. Eh? Um, ipatu eh? Ba, ipatudu susuk eta nola ezagutu sintu ere tore horko antolatzaileak pestan hori ere Ba, be, hasta, nike, nite, nike, nite, nike, nire baino lehenago hasitzen, eh, Jaunot, Beñateli bai. zondo horiek hasi ziren eta geroztik hasi zirenen lanean e, jende gehiagorengana jint ziren eta ni geroztik ezagutu ni tuenean antolatzaileakenean. Baina mm, nuiak ere uste edut uh, pestaren biretz ezagutu zirela, ez? Bai, horiek, bai. Eta segurako eh, antolatzaile lagun bilakatu zirenak, mm -hmm. eta antolaketa bai. ere ortik, eh, eldudat mm -hmm. elkartzea azkenean uh, xikabat, muga hori ere, eh, ba, usten duen eh, ekitaldiak edo oiek baitira ere batzutan, pesta giroan sortzen? Bai, eta nik uste dut, gainera, iparraegoaren eh, kasuan, muga administratiboa daitzen dugun muga hori hausteaz gain muga ideologikoak, politikoak, e, kulturalak ere gainditzeko balio izan duela, delgahezak utzeko. Gana bai eta hori bon, kokatzan badugu, joitamagira hori eta bi iru urte lehenago, e, behu urte bereziak ziren, e, ziren e, aheman politikoak ere beti bizikionak e, talde politiko bat zuen eta beste nahetean, e, ipar egoz atiketaz aparte, e, eta, bueno, bon, ez asiko orain hor duko politikoak, abertzale bar, mugimenduaren bahaneko gatazka politikoak aipatzen, baina, bueno, iparra balio izan du ere, kultura politiko edo ideologia pixkat desberdineko e, jendeak elgarrekin lanean zartzeko, eta, bueno, bon, ezen baita e, ez tabai desdramatizatzeko, eta, bueno, elkar hulehtzen e, ikasteko. Tenekos du dori ere, e, izan dela... E, Eta badela, ekitaldi taldi horren e, indargune bat, hor biltzen den taldea, antolaketa taldea, ez da talde a, e, muinean den taldea, ez da talde biziki handia beran bai aniztasun e, bueno, sensibilitate guztitako, of, sensibilitate zabaleko jendea eta helgar e, gaekin eh, aritzen ikasi duena naiz eta ez eh, euneko egunean gauza guztietan eh, ikuspegi beraukan. Da mm. nikuzet ere ho jende bat dela. Mm. Uh, Politikoek ez baldin badira ere denak adosh uh, alaire adostasun bat bada bertsale izateko hortan uh, saket ba bai ez oinaxian hildo ide ideologiko berdin txuko, gendea dela, e, abertzale eta independentista eta Ejanezake, baina, bon, gero, bakizu, e, mundu politikotan direi nabardura oie guztiak, e, e, e, ogoita bostoktuz gauzadan pasa daiteke, ez da bai da anitz, eta bon, horien gainetik e, den mugimendua bada, eta nik uste dut badak ikula, elgaren, e, badugula denek elgaren berri, eta, eta plasezekin beti egiten dugula lana elgarekin. Hor, um, itzordu dezberdinak badira, seguran egiten da urtero, no urbiltzen da, egun horietara? Seguran, astean zehak bereziki segurako jendea, zeiten alda ere, batzutan e, itzaldiak soktzen duen interesaren arabera, goiegin guruko jende gehiago, eta gero, asteburuetan buruetan e, ere jendea joitzen da. E, bereziki gandeko egibazkarira, eta hola. Aste gabiatzen e, da, beraz? Markzaren amabian hasiko da segurako aste hori, mm. e, elduden astelenean, Baina nahin zinetik, e, bai seguran, bai gugunean e, saia ostatuan, eta behitzeek ekitaldi batzu, kantaldi batzu, edo antzerki eman aldi batzu, edo antolatzen dira, pixkat berotzeko bezala. Hmm. Eta itzaldi analitik, zer uh, aipatu nahi da, eta zer uh, da itzaldi hoien azkenean seguran ikus? Uxte guziz ha. gai bat, hautatzen eh, da, eta... Bueno, astepeaneko zen batean basenafo hau bestean Xiberoa la pordi ta groduki Bizkaiara ba. bon, denak pasatu ziren joventza guztiak, gero eh diaspora eta gero bon, gaiak, gaia jantza izten antzena gorantz eta ba bueno, aurten hautatu den gaia da Gazteria. Gazteria, zendako, bon, ikusten dugulakot, ere bon, ar, ari dela urtetik urtera intzinatzen, e, urteak joa, joa, joaiten, eta bon, belaunaldi behiak ere sartzen, eta bon, izan dugu, so bate egin nahi izan diogu Euskal Herriko Gazteria ari. Beraz, iruma inguru batean e, aipatuko da piskean bat gaztenen engaiamendua, engaiamendu politikoa, e, kulturala, soziala, berezeko politikoan e, zentraturik e, eta konparatu iru belaunaldi eh nola zen duela 30 urteko gazte baten engaiamendu bertzalea eh ba ere duela 30 urte utzetik sortu zirela anitza abertzale eh kontzientzia berek hartu zutela eh duela gehi bat utzte 25 bat urte jadanik aitama abertzale akzituztena nitz, zantziren, engaiamendu politikoa intzutenak, eta aztertu nahi dugu gure aurten, e, gaur egun nola den e, gazteen e, engaiamendua, beti aipatzen da, piska krisian dela, edo individualismoa, eta gauza nitz, e, eta bon, aztertu nahi dugu. Beraz, iru belaunaldi elkartuko dira. Bigarren egunean, e, gaurko, gaur egun gaztekin eginen da maingurua, eta gaur gazteen egoera Eta arazoak eta aipatuko dira. Izan arazo sozialak, kulturalak, ekonomikoak eta abar. Eta hirugarren maingurua piskat gazteen arteko elkarguneak Euskal Herrian zein diren aztertu nahiko da. Eta, bueno, orain e, e, moderatzaile bikain batukan dugu hirugarren mainguru hortan. Mm -hmm. Badakiz suak diren horren. Bai. Eta ara. Han izango naiz bai ez bikaina izango da, beren, interesgarria, intxegur uh, trukaketa. Bon, egiada, mikro mailan egiten den uh, ekitaldi bat uh, dela, uh, behar liteizke gehiago, olakoak, baina uh, balio otedu, azkenean, azpimarratzea, iparra, egoa, elkartzen den ekitaldia dela, uh, piskat, bultzatzeko azkenean uh, trukaketa horiek. Asiak ira pixkarat gutako batzuk gogoetatzen izenaren egokitasunari buruz. Garen, duela gogoetak bostokta, izena egokia zen, takit, eh, inan bat zuzen e, baina gauk egun behar bada izena ez da hain egokia. E, ozera, enta azkenen izenak berak azpimahatzen baitu, e, Ezabatu nahi dugun e, zatiketa hori. Orduan behar bada beste izen bat atxeman beharko litzateke. Eta gero olako ekitaldiak e, zabaltzea bertzelekuetan, El, elkar ezagutzea, elburu duten ekitaldiak, zabaltzea gainerateko lekuetan, nik uste beziki e, baikoja e, litzatekela. Beha gezkoa da, beraz, e, bultzatzea hori edo nola ezan, biskak, e, ez sinposatzea bainan, e, Bon, e, behiten dugu, e, etorri behar dira gipuzkoak batzu, etorri behar dira siberotak batzu, etorri behar dira nafartak batzu. E, eta hola, lortzen aldugu, e, elkarren arteko trukaketaz, azkenean, ekitali bat antolatzen baduzu, itzordubat edo zoin, e, geografikoki urbilenak dira gehienetan hurbiltzen? Bai, hor, esperien, esperientzia bat e, egin nahi da aurten, iparri. E, ah machotaren masa espian eta biekoitzarekin e, bilduz e, euskalerriko euskalerrikuziko 51 gazte eta elgarren artean halako e, gogoeta egun bat e, gogoeta goiz bat egiteko ba piskat zein e, den e, bakotzaren elkarrezagutza eta nola egin elkarrezagutza hori hobetzeko eta elkarrekin gauzak geiago antoratzeko eta bueno esperiment ez dakit den oztik, bainan, garbi dena e, hau entzuten duen gazteri, gazte oro gomite dela iparraego goitera e, asteburu hartan e, azaroren e, ma hartzaren amasaspiko asteburu horran eta goizean e, bertze lekuetako euskaldunak e, euskaleko bertze lekuetako euskaldunekin e, elkartzeko eta elkargazatzeko parada izan dutela. Mm. eta bai importantea da bai nik uste dut hola e, zartzen dira ere gure auji iritzi batzu eta ez jakintasun batzu eta Ba, beraz, gaji mundu guztiarenako. Guri da, eta bestearen ezagutzea azkainan ekartzen duena. E, bon, ebe, iparra egoa, beraz, dudan estetika inzina seguran, interneten ere gitara bat, mango duzu e. Hemen txegin uen, zazpiak bat arazazpi, gaderazko ikugarekin beti eta eneko bidegain gurekin, mileska egizan huntza. Mileska egizu jo. Eta laster, uh, oren laurden maten buruan, gure gomita, Jesus Jesus Garate izango da, eta txirindola, elkartea ipatuko dugu, txirindola tailega, bai kokatua dena, uler tuzu, bizikletaren inguruan murgiltzen dena, bizikletak garatzeko helburuarekin, bizikletak bixiklatzeko helburuarekin ere, ari dira, eta taileak parteak zaileak, uh, be, franziako beste taileak uh, bilduko ditu, aste untan, martxoren zortzita amach artean, orta zitze gingu dugu beraz gure gomitarekin bosterdiak mentu zeuskal irratietan berriak zurekin eta gain. Atxaldeon, ipagaldeko hoko itameka ikastolekateak akidekiko dituzte larun batean, Sehaskan negoziak eta betean da hezkunde nazionalarekin duela irugteko itzahmena boruratzera doa eta hogean ahabe jitzeko bilkurak asiak dira. Bordeleko egektorea baiko jimintzatu da bainan ur gorostiaga Sehaskako zuzendariaren arabera pondu ainitz bada horaino argitzeko nola erakasle postu eta azterk ketak euskaraz pasatzeko eskubidearen inguruan Joanden astean, Angelun aurkestentzuten ilo bobeho bizitegi proietoa Euskal Kostaldean eta Barnekaldean presio demografikoa gero eta handiagoa da eta bigarren etxe bizitza xifra goitidoa, gazte eta tokikoen zat ezeres bizitegi baten txemeitea, kari odira eta memento berean badira etxe huts hainitz Kostaldean, pol bodri abita Zudatlantika lokaidu sozialaren presidentaren zata bizitegi hauen zergatzea ez da laike atera bide ona bere iduriko. Ipar Bayonako bizitzaleen etxea estrenatu dute zup hauzoan behatzi elkarte ditu, sedea inguruko jendeen harteko jahemanak saretzea eta elkarteen arteko ezagutza bultzatzea, hainbat zerbitzu eskaintzen ditu hunek, batzuen arabera instituzioen parte hartzea eskasa da. Berdintasuna gauzatu lemarekin akitania eskualdeak euntamar ekitaldi antolatzen ditu martsoa berdintasunaren hilabetea izendaturik gizon eta emazteen arteko parekotasunaren alde eta diskriminazioen kontra engaiatzen da eskualdea iparaldean lebazko elkarteak emazte lesbianen eskubideen alde ostegununtan ontan jara xiletar filma erakutsiko du miarritz sedna Yes es isili Adi moshika mankisuna astearitan gaiko vibrazioetan lana davor onakik la rumba dgauean amikitan iterat a no ere, bai isili tadiuma bai. Utsumandokan Utsumandokan Charles Bidegin sos eta diruz aiko zaku. Diru eta uh, Georges Latinez daitzen 100 denariuz, franxizia zemendu denier, eshoera zemendu, Diru. Carmen Diez Mintegi, feminist-antropologoa, nulas harrituk batusen zelaibaten bazterian, Nulako hitzak egarten zien futbolian ahizien gazten tako. Mutilei ze gauzak esaten die jolasten ari diranean. Gogorra izan behar zea, matalo, arrituta gelditzu nintzen. Gotzon barandiaranen kantagintza gintza hildotik Lizardiekin Benito Lertsundik kantatzen dian oilurekin batuko gia. Oilur bultzi lehiotik da, berez, pero Benito Lertsundik jarri zion oilur, oilur izan baina berez izan da bultzi lehiotik, bultzi da, trena. Itxumandoka ashtehartez zazpitan, ashtizkenez lauetan. Itxumandoko! <totipen> Petxerusha jo Euskal Irratietan astuinta kopetxeroa. Ularra ez ez da barkatuko no suo ebeinenan. Eskisto musikoko bastea zure menaian hartitzen segmis da idilena. Alin etxeveri shennarinekoa. igandez eguerdi kainzin. iteta bot itzeeta boz, itzeeta itzeeta itzeeta bos hozkiizeetapu, hozkiizeeta du hitzeeta itzeeta itzeeta Gantzai, patzeko ordua orain eta berriarekin abiatzen du itzulia, berria pontu eusen, martxoak sortzi, titulupean gehiengo sindikalak rekurritu eginditu jaurlaritzak eziko esarritako gutieneko zerbitzuak. Eusko jaurlaritzak, greba feministaren egunerako dituen gutienezko zerbitzuak neuriz geindikoak direla saratu dute, ela labsteila sehene bizkaiatai Shindika Tuek Uh, martsoaren zortiko greba feministarako, beraz gutien ezko zerbitzuak uh, eman baititu plantan, hori salatu dute xinikatuak berrian gehiago. Hori loturik beste artikulu bat ere Euskal Herrian, milioi bat, 6.000 behatzi, 6.000 behatzi, 6.000 behatzi, behatzi, emakume dira mobilizazioetarat deituta. Gaindegiaren arabera, lanmerkatuan direnak dira, eziko mobilizazioetarat deituak direnak uh, eta bon, bat dituzue zambaki guziak gaindegiak euskalegia osoki kontutan hartzen baitu martsoaren sortziari lotu ere beste artikulu hau eman kizuna estapenean aipatu duguna mugimendu feminista onarte zinada eilizak emakumeen bizitzan sartu nahi zatea uh, hau da beraz muni lark uh, gotzainak, donostiako gotzainak atera atako itzen ondotik uh, feministen barnean der brua, dela Adela azpimarratu baitu. EH Bildu ezta joango, jaurlaritza kantolatutako biktimen omen aldida. Hau da beste titulua, uh, Nafarroako Gobernuak kantolatu duen ekitaldian aldiz, bai parte hartuko doko alizioak, inklusibo dela argudiatuz, ekitaldi hori azkenean larun batean izango dena. Aztelenean eginen dute aldiz Sanchezzen auta eztabaidatzeko saioa Katalunia ere berrian Jordi Sanchezek behin-beineko presondegiratzea bertan behera ustek, usteko galdegin die ausitegi gorenari eta ausitegi konstituzionalari generalitateko presidente gisa diartuteko beraz aukera izan dezan. Adingabe ieslarien tratamendua salatzera deitu dute Bayonaan, nauda Aipar Euskal Herriko itzaren titulu nagusi, uh, preso diren bi gazte ginea repaituko dituzte etzi adingabeak direla nahi izaita leporatu diete etorkinekin eta sima delkarteak Bayonako ositegi aintzinera deitu dute. Argian bestalde uh, marxoaren sortziaren ja raipen berezibat beraz proposatzen tzen du uh, artikuluak sare sozialetako mesuak etengabe beraz agertzen dira artikulu untan azkenak adibidez lizajan egin duten murala edota uh, be, uh, ba, badira initzegiajan beraz argian atszemango dituzue adibideak. Bestalde artikuluetan hezkuntzasailean uh, markeli takataka taka, egin diote ikasle helduagoek hau da bestetik di tulua beraz argian garapen motoga galarazten dion paralisia du zazpiurteko markelek, ez du nahiko haindarrik geria eta hankak behar bezala mugitzeko eta takataka taka behar du baina oso garestia da beraz hori, eskolan bertan aurkitu dute eratera bidea iskazle elduagoek soldadura eta galdara ziklokoek egin diote ibilkari berizi hori Martxoaren hogeita lauean Euskararen ofizialtasunaren aldeko manifestazioa izaren da Irunean, obeste titulua Euskarari eta Euskaldunoi ezartzen zaizkien mugak gain ditu eta Euskararen normalizazioan jauzi egiteko buru jabetza eskuratzea ezinbestekoa dela uste du Euskararian Euskaraz mugimenduak eta mobilizazioak ere zara uh, dendan Gipuzkoan prekaritateari aurre egiteko harian uh, segipena. Gipuzkoa amaretatik emakume bakarra baseritar profesionala daudak azta punteusen titulua Gipuzkoako HNE sindikatuaren baitako emakume baseritarren elkarteak Luraldeko emazte baseritarren e realitatea azterketaren emaitzak plazaratu ditu bide batez martsoaren zortziko lanusteetan ahalden neurian parte hartzeko deia elarazi diete beraz baseritarrei azterketa beraz kaseta punteusen irak Gai. Fase politiko berri da egokituko da EHBai, hau da beste tituluak azetan baita media bazken ere, zuzen uh, berri bat izango duela EHBik uh, tituluan, no, media bazken, uh, eta beraz, uh, berarumatean azpagnen burutu zuen biltzak nagusia EHBik erronka berriai erantzuteko bagne antolaketa berri erabaki zuen. Batuak eta hori negalitateen aurka bakotsa bere maneran marxoaren sortziko uh, itzordua ere media bazken titulu nagusietan. Eta zitu aldiz titulu nagusii um, be munduko uh, dirudunen xailkapenean frantxez bat laugaren lekuan iduriz. Hala, hau da, titulu nagusii zitu ezten Ah, eta bayon asheilean aldiz, uh, baxoaren sortzia ere euskalegia mobilizatua emastene eskubideen alde. Demi eta putz utz huts. Itzi taputz. Oren la gurekin izango da panpi mercapide asterrterobe sala adi mankisuna proposatzen baitu euskal ijietan gaueko 9etatik eta beraz aintzi jaust, bat proposatuko dauku asterrterobe sala eta gure gomitarekin laster aldiz bizikletas arituko gida esorundu cirindola elcarteas chez tashunak ondoko minutuetan kuimitaldaren ondotic I want to ride my bicycle I want to ride my bike I want to ride my bicycle I want to ride it where I like You say black, I say white You say bar, I say bain You say shark, I say him hey and Yours was never my scene And I don't like Star Wars you say rose, I say Royce You say God, give me a choice say Lord, I say Christ I don't believe in Peter Pan, Frankenstein or Superman aldea Bicycle Race kantuarekin gomitaren tenorea orain. Itz eta putz, atxaldeko bostetatik seietana, arantxa ididarekin, uskal irratietan. Txirindola, tailega ipatuko dugu orain, Baionan kokatua da elkarte honen lokala, ta tailega elkartearen izenak salatzen duen bezala, txirindularen harimada elkarteko kideak biziarazten dituenak, hor er, ziklaz deitu itzordua proposatzen dute, martsoaren sortzi eta amagaren artean, parada guretzat elkartea eta tailega ere hobeki ezagutzeko, Jesus garate gurekin agachalde hona. Elkartea gaztea da, 2000 amekan, sohtu zen, aski, ingotik bera bera, eta bayonan kokatua da. Baionan bai. hirian kokatzen da elkartearen helburua ere? Bai, edo BAB oroar ezan liteke. Ere, edo handiago ere, ezakite, iparralde osoa, edo bai, iparralde eta egualdea batera. Mm. Bizikletaren uh, lekua garratzea da hemen uh, elkartearen helburuetan, uh, Bezikletaren erabilpena sustatzea, bultzatzea, eta boom, eta bizikletaren komponketak ere, ba bueno, komponketan laguntzea. Zuz erratik sartu zinen elkarte honetan? Bizikleta guztoko dudalako, eta eguneroko bizitzan ere erabiltzen dudalako, eta guztet bueno, dudalako, ba bueno, sustatu behar dela... ...bizikletaren erabilpena eguneroko bizitzan. Hor, uh, tailek bat da, beraz, eh, elkartearen uh, inguruan sortu dena. Uh, Taileka, parte, artzailea, pixka bat hori uh, da ere uh, elkahtearen oinahia ez? Bai, bai, kontsua da, norberak bere bizikleta esarduratzea... ...eta antai erorretan baditugu, berditugun tresna guztiak... Eta, importantena gian, behar duzgun laguntza ere. Mm. Beraz, zer bat erin behar bat dugu bisikleta konpontzeko edo tuneatzeko, obitzeko, mm. e, izango dugu alboan bate, batek e, gu laguntzeko. Hori da, elbura, Guk, e, gu aruratuko gara gure bisikletaz, baina e, laguntzeri behar izan ez gero, ba, bon, hori, hori izango dugu gura alboan. Uh, uh, Eki talia ere horla deitzen da horre ziklaz beraz bir eta poza eta beraz inguruko hitz jokoarekin. bir zikla beraz ere oina jietan da hor helburua uh, espaita bizikleta berri bat eroste ere eta garaže zoko bateko bizikleta bilzeaz Bai, bai, bai, bitzen du lak berriz kuratzen ditugu eta eta gero presio merkean berriz saltzen ditu hori da ere gure buru bat. Bai. Bada uh, lehen aipatzen nuen, eh? baina bai honan kokatua izanki, ironia pixka bat, ere, ez? Uh, Magin etor bide orten uh, ikusirik bat diren egunero? Bai, bai, bai, baina, bai bueno, badu guri pista ziklablea era bilbi gorria ere badugu eta ondartzarra joateko edo ba bueno, oso leku ederra dugu eta naiz eta kotxe seguraturik izan bueno saniste si gure gude elkarte horretan mm -hmm. kotxea autoa eta txirindula batera garria dira idi batean? Ezan burduke, baiet, e, bai, alaz, izan barko bat, modu desberdinak topatu barko ditugu, ba, errepideak, pa parte katseko deno artean, bai. Mm. Ah, faltabat bada, ala ere, bisikretaren konsiderazioan? Bai, ez dago, oiturarik, e, estan lebatzuetan, ez dago, oiturarik hori errepidea, e, txerindulariekin partekatzeko, baina, bueno, horretan, ba, horretan dago gure eta gure, guretako bat, eta hori denboraren kontua da. Mm. Eta ikusitu teleformakuntzak, adibidez, a, proposatzen zituela, elkarteak? E... Ba, antolatzen ditugu, elduentzako alako kurtzoak, e, bizikletaz e, ibiltzen ikasteko, edo bizikleta berri doartzeko, eta uh, oso emaitz uh, onak izan ditu guen arte. Uh, Kasik behar liteizke, ere, olako taile rakurtsuak eman, autoa erabiltzen duten nahi ez? Yes? Bizikleta ere be, kontutan hartzeko? Be, be. Beste, beste batzuk egin gudute hori. <laughs> ez da gure dena izango hori. Ez, ez, egialde eh, ba batzu, ez dakit Alemanian, adibidez, edo Holandan, ba, bizikletak du lehentasuna, adibidez bidean, idean, bai, bai, bai, bai. autoaren ondoa, bai. ez? Bai, bori, deste de, de maia batean, dira horrelako errialdeak eh, bai. Mm. Eta bizikletaz ibiltzearen gibelean, bada, holako ispiritu berezi bat, ere, ez da bakarrik, bizikletan jartzeatai? Joan, mada ideia bat, ere, giblean, uh, ideologia bat berdin? Bo, me, suposatzen dut, raurego, ekologiaren aldeko, bai, ideologia bada, eta garraio bide leunen alde, ere, eta transizio ekologikoaren alde. Ondo... Bai. Ondoko egunetan, meraz, bilduko dira, bayonan, frantziako tailer parte hartzaile desberdinak, uh, zer da hor topak eta elburua? E, kontsua da, ergoziklaz, da frantziako bizikleta tailerin zarea, eta urtero antolatzen dute alako biltzarra bat, eta urte, bayonan izango da, asteburu honetan, Eta bon, orain ingurun hainpatzekinntza anttolatuak izan dira e, eta horten ba hor e, txirridulaka antolatzen du topaketa hori. Mm. Konferentzia bat izango da beraz lehen egunean martxon. Bai konferentzia izango da ostegunean zazpitan zezpietanlanburzan, Eta gaia izango da francesa toan, garaio bide maian, transizio energitikoaren egoera nolakoa den. Mm. Eta izango da lorelei limusan, ezo aksion climatekoa. Eta gero beste zati bat izango da, jompa lezen meskutik, erribatean txerrindo politika nola e Eragindake.ki mm, Eta larun batean aldiz bada olako za nola jamarren bizileta ateraaldi ba, kolektibo bat. Bait xeindndula martsa dugu larun batean, bost herrietan t xerrila elkartetik abiatuko da, itz uh, ama bi kilometro inguru izango da eta gero ametuko da gastetxean baionako gastetxean eta izango dira hainbat e, ba, momentu desberdinak hori adibidez hasiko da e, aperitibarekin, eta gero izango dira hiru kontzertu eh berazitan bujallal izango da baionakoak world music gero the very small orchestra bai una koak ke de hopka eta askenean zeputa fixit eh bai hestan bukatzeko beraz. Bai. Eh, be, un Jesus Garate, mesala, Chirindola Tailerra beintzat beti idekia da eta edonork beraz parte hartzena aldu bada urteko Arpidetsa bat arteko eta gero beraz tailerrean inplikatzea e, hori da ere, el boulot. Bai, bai, bai, bai Arpidetsa da uste dut. Eta, bai, bai, urtean zehar, badira, hainbat ekin za, parte hartzeko, ba, ia betero beten da, ape, demontaz, aperitik, falako zehaz bai, e, ba, bueno, bizikletak desmontatzeko, eta aldi berean, ba, momentu konbidal batean, ba, bueno, aperitik hartzeko, eta beste martzak ere, badira, bizikleta hartzeko, eta bo, inguruko gazterrak ezagutzeko. Mm -hmm. Eta, etabar, etabar. Mm. Untxa, ebe mil esker, jesús gara, tegurekin egurinik. Zuei, aio. Itz eta putz, atxaldeko bostetatik seietana, arantxa ididarekin, oskal irratietan. Eta segitzen dugorein itz eta putz emankizunean. Adi, emankizunarekin, pampi, merkapide atxaldeon. Atxaldeon arantxa. Zurek. E Bai? eta Et ta cousinerie. Ah, bichonel. Bah, va ditou ben soleil pas surunchalas. Imchalas. Est-ce que tu hésites tout ici couchembelas? Le petit du batentzat parean zitut beustenas. Euh... Pas réalité nous, on aurait tout bai, quité à parean. Est-ce ta verdine? Tu hmm. l'aurais autant. <'en ori> C'est <laughs> ta batterie veriosa. Bon, ordonne chérie, beatzi autant, bacricisala ba. musikari hainitzekin pentsatzen dut ba, ba, ba, ba. eta wa wa wa. Et ta chise baby déco Niko ziren horno pasatia, beraz pasatuko dut, ah. nik ere, sohkuntza bat baita, e, gero, hala, horakon hasketa bat, uh, haski oiturazkan uh, uh, pokoa, eh, enetako, hasteko, sendarinekoa aizpak ikustea jorgi baten ondoan, uh, bitsi egiten du. Eka un txako latzen alduela, bentoaz pan txix, eto olako mm. uh, delirio batean. Hizena, bon, ere, bitiatzen baita nuen, berriz atxikitzea distorzioen munduan, jurgilena. Uh, me baimena bat dute tusat. ituriz. <laughs> Galde gindute baimena. Bai, me, bon, distorzio pishka bat bada, ez dakit egokia denez. Fendi, kezmen, mm. nola deituko. Estakot, de, nola deituko si nuen. Deituko nuen, ez dakit. <laughs> <laughs> Hori uh, artisten aferada. Hori eh. oh, bera. Voilà, Bona, pastatuko dut zati uh, bat, nola deituko si nuen. Uh, eta luma taldekoak, uh, hauek dina donostiakoak, bikote bat da, biskat chok, grunge, influenziak badituzte, doan eurtean egian dola urte bat argitaratuzten elepetik edo zati bat entzunen dugun. Guda dantzak atelatudu diska bat, bo, erran <laughs> berduzia frantzazan utamena. Be Deia, asizira biskat zure bo, bo rekila nuen. No? Mais puis qu'il va se carrock dute punta, or et ta guiochar tout touté électro swinga, il dit pop espagnole chara, rensaque à scansatia, Bari où ça par là en sous économique, biski Ez da Bon, et se dat Koartz taldeak ere be zuen uh, laster ateratuko duen diskaperriko beste zati bat, dir den zu dugu. Aldi, sorpresa honetan, Eskoziarak, Franz Ferdinandekoak berriz indira. Aldak eta bat ekin taldean, bat joan da, besti bichartu dira. Eta hor, bo, ispirazio bizikio hona, eh? Eta irakurtu dut elgarrizketa bat, eta zinez, uh, interesgarria da. Naturarekin bat egiten dute, uh, kasumaten janariari, uh, eta Modernite. politiko ki, ere, untsa, uh, untsa. Mm -hmm. Jolaten um, goren diska berritik ere zati bat, ezin da xailka tutaldea, bera sobe da horren zutean. Uh, kemuri rok, uh, talde bat, uh, egezko skar egiten dute. Japoniak dira, baina Ameriketan bizi, uh, nik baita dut, hmm? hauek egiten dutena, badu zerbait charma bedesi bat. Uh, talko berrizinda, bon, hor ah. mm -hmm. <laughs> beti berdin, kantuluze bat da, uh, Hama, bos zatiak, usatzen uh, dute, uh, neski, zor uh, zigarren dizka berri hau, uh, horrez bon, da, deus berrikuntzadik. Eh? Uh, Dabztap pixka bat, kanadiarrak baita da, eta bon, wala, kanadiatik zerbait ekarzeko. Funtxan... Kanadia? Uh, bai, gebeketik, kan ah, eh, nola gamba da? Like, kanadiatik, bai? Kanada? Uh, uh, Kanada, bai. No, bai, bai. Kanadatik. Pleimo berriz inda. To, haspaldikoak. Bai, me bakarrik amarr urte baita azken diska atelatu zutela eta ogoi garen sohkuntzaren urte mugakari eginen dute olako itzuli bat. Ez dute diskarik eta eginen. Azdu balioz. On plaz zerregiteko eta erraiten duten bezala beren aurriri edakusteko zerregiten zuten. Oho, poita da. Infraktoz. Portugaz des transmetal talde bat uh -huh. Lehen diskatik Zatibat entzunen dugu Eta Kanadako beste talde bat ere izanen dugu Cecil Frena euh, Pop-rock Espedimentala Orkeste nukte beren musika Hala, bon. holako zatiak eda entzunen dira Eta gurtzen gira beraz Ponte, izanuntza Eta charriarteo, eh, eh. eh. Ba, Fidel zidela eta entzunen dut zula Tianko Adi Zampuzi Oh, a mess I know you so well, you never go out, you'd sit down. you ride this again. From the seven coffee shop, sir to hell. The dreams that you once had are gone. But I knew with Roger Gill, star, for a blister deal. scatends gospel song you so want you push has next week oh, Inesha, i know you so well you hair should you should eat Adie mankisuna lekin eta pampi lekin ez sortu badare xari bertu ze bat xi ondan Eta gaurko hitz eta putzen mankizuna horretan buk da gaurko bihar. Astezkena beraz bihar berri zemen izango gira eta eta eta eta joan setxe gurekin izango da. argazki kisolas beraz aritzeko eguna izango da besteak beste, seiak euskal iratietan izan unsan.